jai jai jai maiatzan sartuta gaude eta beroetan sartuta gaudezuak ere bai jo beti eguraldi hasitze egiten da baina ulertu ulertu ulertu hasue hemengo iparralde hautan e, ba eguraldiak garrantzia baduela eta edakarri edo, edo, edo izutu isutu egiten, iz, egiten duela eta, bueno, horregatikan askotan nere asirako aipamena. Eta gaur, eguzkitan, eta, bueno, azte luze bat gure aurrean dugula, hemen e, biharkoa jaiaguna da, eta, e, a, bueno, e, zenbaiten zait aitaren laguna edo, e, aitaren laguna edo da, baina azkenean bueno, azte luzea jaiaguna gutxitan egoten direla iparralde hauetan batez ere egin eh protestante errelgion atalean direnen lurraldehoetan eta horregatikan gaur ez bakarrik Euskia bezik eta Bespera jai Bespera giroa eh maiatzean ez du indikan elkarrekin itxegin eta horregatikan gauza gauzak badira kontatzeko ba maiatza beiti mugitua azten dalako, eta maiatzaren lehena noski mugitua izan oso murritua tarteka edo esan hobe esateko agian EA eta mugimendu gutxirekin arratsaldeko e, manifetan e, esan dizu bezela manifa asko ziren egun horretan Hamburgon e, lau gutxienez ditut momentnetan buruan Eta aietako bi arratxaldikuak jet, ez, ez zitan ez da martxan jarri, unpoz bon, minututan izan zuten poliziaren erasoa, poliziaren blokeoa, eta bueno, iztilduak izan ziren manifestazio gutxi. Maiatzaren lehena, eh, ba, horrekin bai, eman genion maiatzari ma, ma hasiera, bueno, Gehenok eman genioan eh, asiera, ba, parraldatan eta ze maiatzaren eh, lehenaren bezpera, ba, ba, ba, eta bereziki balpurniz ba, gaua emakumentzat eta orokorrean maiatzean danzan sartu, ba, gau, gau egokia eh, da, gau politia da eh, ba, ba, parrandan asteko. Eta bueno, maiatza hola jarraitu du hemen mugitxua, E, azken gogazte huruan e, portuko urte da eta hamburgon portuaren urtebetetzea da Azpatzen dena urtzi deunda hogeita zei urte Bete ditu portuak, portu hondionek Eta horrek aukere ematen du bai jaia hondi bat egiteko e, ba, ba maia hondiko edo e, zenetan e, e, e, Em, struktura ondietako jaibat, baita ere, em, jai alternativaea egiten da Etxe Okupatuen inguruan, Hafenstrasseren inguruan eta Bertan izango yinea noski asteburuan Ostirala Laruma taigandea egunero, Bertan direlako eta zirelako proiektu geienak eta eh ikusi a l izango zute intzilik erratiko orrialdean, ba horko argazkiren bat eta E, guraldiak lagunduzun, giroak lagunduzun, kontzertua, jendea, eta protestak ere, ba, hamburgoko portuaren e, jaian beti egoten direlako armadako barkuak eta, bueno, haien kontrako e, protesta ere izan duzan. Eta, bueno, bestela, e, aste ja, e, guru horretan ere, sorpresa izan duen, baina nip, parraldeko, edo Euskal Herriko palde batek jozuen horko garrito batean eta haiekin egoteko aukeda izan nuen eta bueno kontzertu eta zarig edala gero ere e, hemen ba, urratian e, oitzurakoa den bezala e, ba desirak edo nahiak edo eskadaitezke, musika, musika eskadaiteke, eta nik eskatu dut gaurko kanta, eta gaurko kanta, gero entzun dut duzuetena, anatizu dena da, anatizu deskurritu dut. Eh... Ba, txermin lagunaren bidez, eta hemen e, izan dintzen kontzertu Hamburgon, eta ezagutzen ez ezbazutek. Komeni garria da, ezagutzea, gostora entzungo zupe, musika, nede ustez politia, testuak, ikaragarriak, eta emakume hau zora garria. Beraz, anatizu, gero entzuteko, eta, bueno, honekin e, gaurkoz, ba, nahikoz, da? Baina, gogoratu, gogoratu eta adiegon, Tomas, e, Tomasen egoera ez da largitu, Tomasen estradizioa Frantzi dako Frantzi aldera, e, oraindikan ez dala argitu edo arriskua hor dagoela eta Alemanian, bueno, e, kampaina bat asida Euskal Herrian lagunak taldeagun e, edo e, plataformaren aldetik eta argazkiak bidal daitezke eta Alemaniako jendearen txat edo dugu, hemen biztien e, e, egindako troposamena da, baina zabaldu daiteke, eta algazki bat bidali eta Tomasen eh, askapena, askatasuna eskatuz, eh, eta horre de jarriko dugu, jarriko dugu bai eh, zintzilik horatian eren onen linka, edo honen konexioa, edo ez Bueno ba, Urrengo, azte garte eta jarraituko dugu, oraindikant, pil-pilean eta gai askore. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela Valentina Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todos depende de cómo tú me abordes, pero no voy a ser la que obedese porque mi cuerpo me pertenece, yo he de mi tiempo como quiero y donde quiero y dependiente yo nací, independiente decidi, yo no camino detrás de ti, yo camino de la par Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear.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 y la que agita, la gente e la comunitat, la que despiertan la vecindad, la que organiza la economía de su casa de su familia. Ja yeah.